di kesempatan pagi hari ini Wa subhanahu wa ta'ala Memberikan Kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua Kenikmatan Islam, Iman Sunnah Serta kesehatan Dan Allah Kami akan kepada kita Untuk duduk sejenak Berusaha untuk tafaqquh fikih belajar agama yang hari ini merupakan kekhidmatan yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya alafadh alkiram rahimahullah wa rahmallahu allah kita akan lanjutkan kajian kitab lamiyah syekhul islam syekh meti rahimallahu yaitu kumpulan bait syair yang menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang wajib untuk diakini, yaitu 16 bait syair yang seluruh bait syairnya diakhirin huruf lam. Oleh karena itu, di Barahulul Qubum disebut Kisah ini dengan Lamia Syekhul Islam Ibnu Thamia rahimahullah. Sampai bait syair, bait syair yang kedua apa? Ingat. Baik. Dijelaskan. Naam, kemarin kita telah menjelaskan bait syair yang ketiga yaitu hubbus sahabati kullikum li madhabun wa mawaddatul qurbabiha atawassaluh. Mencintai sahabat seluruhnya adalah madhabu, aqidahku. Wa mawaddatul qurbah kecintaan loyalitas kepada kerabat Rasulullah bida atau sallu dengannya aku bertawasul Sudah dijelaskan kemarin barallahu fikum tentang pengertian sahabat, tentang keutamaan sahabat, tentang eh, siapa itu ahlul bait keluarga Rasulullah apa hak kita kepada mereka. Begitu juga apa yang diinginkan dari At-Tawas atawasadu, yaitu bertawasul, yaitu mencintai ahlu bait, bentuk dari amalan sore. Dan boleh seseorang bertawasul na'am dengan amalan sore. Sebagaimana kisah tentang tertutupnya tiga orang di dalam gua, tertutup dengan batu yang besar masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amalan soleh. Sebagian ada yang bertawasul dengan berbaktinya kepada kedua orang tua, sebagian lagi ada yang bertawasul dengan meninggalkan dari perbuatan zina, sebagian lagi bertawasul dengan menjaga harta atau gaji salah seorang karyawannya. Akhirnya Allah membukakan naam Mengeluarkan mereka dengan terbukannya Batu yang menutupi pintu gua. Nah, diantara bentuk amalan sholat adalah Mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka boleh bertawasul dengan kecintaan kita kepada kerabat Rasulullah Itu dijelaskan pada pembahasan yang lalu Sampai pada ayat ikhwadul kiram Rahimani, Orhamakumullah. Uh, baik syair yang keempat. Walikullihim kadrun ala wa fadailu, lakindama Siddiqu minhu Abdulu. Walikullihim kadrun ala fadailu, lakindama Siddiqu minhu Abdulu. Seluruh sahabat mempunyai kedudukan yang tinggi dan keutamaan. Seluruh sahabat Memiliki kejudukan yang tinggi dan keutamaan Lakinna masyiddi'ku minhu afdalu Aga tetapi asyiddi'k Abu Bakar asyiddi'k Minhum afdalu Yang paling utama diantara mereka Yang paling utama diantara mereka Ayolifatil kiram Rahimani wa rahimakumullah Pembahasan Terkait dengan sahabat Rasulullah SAW Pembahasan yang sangat penting Para ulama Dalam kitab Kitab akidah mereka Tidak pernah melewatkan Pembahasan terkait dengan Permasalahan sahabat radhiyallahu Karena Musuh-musuh Islam Dari kalangan orang-orang kafir Orang talis, Begitu juga dari kalangan Orang-orang munafik Syiah Rafidah dan dari sekarang Ahlubi Daulahua Yaitu Khawar Dan yang lainnya Naam Mereka berusaha Untuk menjatuhkan Kedudukan sahabat Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu Para ulama kita dari zaman dahulu hingga sekarang Barahallahuikum Ayyil khatil kiram Rahimani wa rahimakumullah Tidak pernah melewatkan atau memberikan perhatian yang sangat besar, Barahulah Fikr terkait dengan pembahasan tentang sahabat Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam. Aiyahulikota al-Qur'an rahimani, warahmatullah. Al Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam kitabnya Aradu al-Jahmiyah. Mengadakan tentang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Fahum udhulun Muta'minuna ala ahdi Rasulullah s.a.w Walmajruhu manjarahahum Para sahabat adalah udhulun Orang yang adil Diterima persaksianya, diterima perliwayatannya ada Rasul, ada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Majruhu Manjarohahum dan orang yang majruh, orang yang jatuh kedudukannya, orang yang dijarah, orang yang dicacati adalah orang yang manjarohahum, yang menjarah yang menjatuhkan kedudukan sahabat. Kalau ada seseorang atau sekelompok Menjatuhkan Menjarah Mentahdir Menjatuhkan sahabat anhum, Maka mereka lah Orang idullah yang majruh Terjarah terjarah, Tercacati Ternam Tertahdir Ayyulifadil kiram Rahimani Warahimukumullah Al-Imam As-Sawabuni Rahimullah Dan kitabnya Akhidatussalam Anda bawakan Barahulatikum Sehingga kita mengetahui bahwasannya Inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah Para ulama Islam Dari masa ke masa Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang Di seluruh penjuru dunia Satu sikapnya Sama sikapnya Naam yaitu mencintai sahabat membela nya dan menjaga lisan mereka dari mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wya rawna, wya rawnal kaffa, amma sajra baina ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada limam ashabuni rahimahullah. wa yarawna para ulama melihat atau menganggap, nah, berpendapat al kaffa, menahan diri Amma syajarobain Ashabi Rasulillah dari apa yang terjadi atau perselisihan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan diri watadhiru alsinati dan mensucikan lisan lisan mereka mensucikan lisan lisan mereka andikri ma yatadam manu'aibanahum dari menyebutkan yang mengandung konsekuen yang mengandung pencelaan yang mengandung eh, membokar yang mengandung pencelaan atau mem, eh, menamp menampakkan aib mereka wa naqsan atau merendahkan fihi mereka wa yaurun wa yarawna tarahama ala jamiihim dan berpendapat untuk tarahama mendoakan rahmat atas seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain wal muwalatu li kafatihim dan mencintai dan berroyalitas kepada seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain wa kadzalika ya qadri azwajhi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuna wa Demikian juga para ulama berpendapat na'am mengagungkan kedudukan para istri-istri sahabat radhiyallahu taala anhum anhunna dan mendoakan kebaikan mereka wa ma'rifatu fadlihinna dan mengetahui kedudukan mereka wal aqdaru bi annahunna ummahatil mu'minin dan mengetahui kedudukan bahwasannya mereka. Isteri-isteri Rasulullah. Ummahatul mu'minin. Ibu-ibunya kaum mu'minin. Wata padulu. Itu ayatul kiram. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkataan. Para imam. Al-Sunnah wal-Jamaah. Radiyallahu. Rahimallahu ajma'in. Tentang. Sikap. Yang seharusnya. Sikap sebagai seorang muslim Sebagai seorang sunni salafi Terhadap sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Adapun dalil Tentang Sebelum itu Bahwasannya Watafadzulu la yalzabu minhu tanakkusu Mengutamakan sesuatu Dibanding yang lainnya Tidaklah mengandung perendahan Tidak Bahkan Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla mengutamakan menjelaskan di sana na'am tentang perbedaan keutamaan para nabi. Perbedaan keutamaan para nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu fadhallna ba'dhum 'ala ba'd." Tilkar rusul rasul rasul itulah tilkar rasuluh. Itulah para rasul. Fadalna ba'duhum ala ba'din. Kami mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kalam Allah. Di antara mereka ada rasul yang Allah berbicara kepadanya. Warafa'a ba'duhum darajat. Dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Di antara Rasul saja Yang mereka adalah Orang-orang mulia Orang-orang pilihan Rasul, Pilihan Allah SWT Kutusan Allah Di antara mereka Memiliki perbedaan Keutamaan Satu Rasul ada yang lebih utama dibanding Rasul yang lainnya Yang mereka semuanya Memiliki keutamaan di sisi Allah SWT Dan hal ini Naam, Naam tidaklah Naam tidaklah Barakallahu Barakallahu'alaikum Mengutamakan yang satu Barakallahu'alaikum tidak mengandung Tidaklah mengandung Perendahan, pengurangan Tidak Begitu juga sahabat anhum. Bahasanya di antara mereka Ada yang lebih utama Sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain Dan yang seluruh sahabat Rasulullah SAW Maliyyah selalu memiliki keutamaan yang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalus sahabati al-muhajirun. Yang paling utama dari para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang hijrah. Yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka lebih utama dari sahabat Ansar. Wa al-muhajirin al wa al-muhajirin al al-khulafa al-arba al-khulafau arba', al arba ah. dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang paling utama di antara mereka empat orang khalifah arba ah. dengan urutan Abu Bakar paling utama kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali dan yang paling utama dari empat orang ini Khalifah ini adalah Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu taalaanhum. Nam, Aylih al-Qiraf, rahimani, wa rahimakumullah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taalaanhum, hadis ini. Di antaranya Semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya begitu uh, Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya di mana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda "Lau kuntum muttakhidan khalila lattakhadtu aba Bakrin khalilah kalau seandainya aku Kalau seandainya aku mengambil Seorang kekasih Muttakhidan khalilah Lattakhattu ababakin khalilah Maka saya aku akan mengambil Mengambil Abu Bakar sebagai kasih Kasih Ini menunjukkan betapa dekatnya Kedudukan Abu Bakar Di sisi Rasulullah SAW Menunjukkan keutamaan beliau Dalam hadis yang lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Umar bin Az, di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasi ahabbu ilaika?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Itu Aisyah. Fa qultu kemudian aku berkata lagi, yaitu Ammar bin As radhiyallahu ta'ala anhu minar rijal kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah kemudian na'am Rasulullah menjawab Abu Abuha bapaknya bapaknya Aisyah yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fakultu kemudian aku berkata lagi thumma man kemudian setelah Abu Bakar siapa wahai Rasulullah thumma Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Musyarif dan Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan betapa tingginya kedudukan Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu taala dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan sahabat radhiyallahu taala uh, sahabat uh, Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu taala anhu al-imam An-Nawawi rahimallahu mengatakan wa attafaq ahlus sunnati ala anna afdalahum anna afdalahum Abu Bakrin thumma Umar khala jumhuruhum thumma Uthman thumma Ali Al Imam anawiy rahimallahu mengatakan para ahlu sunnah wal jamaah bersepakat ittifaq bahwasannya yang paling utama dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Adalah Abu Bakrin Yang paling utama para sahabat adalah Abu Bakar Orang nomor satunya Dari uh, dari sahabat Kemudian setelah Abu Bakar, Umar Kemudian mayoritas ulama Mengatakan setelah itu Uthman Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu ta'ala anhum Sebagian ulama وقال بعض اهل السنه من اهل الكوفه بتقديم علي على عثمان والمشهور الصحيح تقديم عثمان sebagian ahli sunnah dari kalangan ahli kufah iraq mendahulukan keutamaan perhatikan mendahulukan keutamaan ali dibanding uthman radhiyallahu ta'ala anhu wal mashhur yang masyhur dan yang benar adalah Naam mendahulukan Uthman radhiyallahu taalaanhu kemudian Ali radhiyallahu taalaanhu. Ayyalakirrahm, rahimani wa rahimakumullah. Ini di sana ada khilaf terkait dengan keutamaan siapa yang lebih utama antara Uthman dan Ali. Mayoritas ulama mengatakan Uthman lebih utama, kemudian Ali radhiyallahu taalaanhu. Ada di sana kalangan Ahlul Sunnah dari Qufa. Yang menulukan Ali. Kemudian Uthman. Nah, ini terkait dengan masalah keutamaan. Adapun terkait dengan masalah Khalifah. Maka ulama sepakat. bahwasanya Khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakrin. Kemudian Umar. Kemudian Uthman. Kemudian Ali. Barang siapa yang menyelesihi ini menganggap. Menyelisih hal ini maka dia lebih bodoh dari keledai. Nah, dia lebih bodoh dari keledai dan para ulama na'am mengatakan sebagai ahli bid'ah orang yang menyelisih hal ini. yaitu menyelisih urutan kekhalifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga na'am orang yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu taala dibanding Abu Bakar As-Siddiq atau Umar. Maka para ulama mengatakan orang itu sesat, Orang itu menyimpang. Orang itu sebagai ahlul bid'ah wal ahwah. Kalau mendahulukan Ali dibanding Abu Bakar. As-Siddiq wa biallahu ta'ala anhu na'am. Kalau khilaf antar Uthman dan Ali. Na'am disebutkan di sini. Adalah khilaf dari kelangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun yang benar. Bara Allah adalah husman lebih utama dibanding Ali radhiyallahu taala anhu dan keduanya orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang dijamin masuk surga radhiyallahu taala anhuma na'am radhiyallahu taala anhuma Kemudian ayul kiram rahimani wa rahimakumullah al-qal Abdul Mansur al-Baghdadi berkata al Imam Abdul Mansur al-Mazdadi ashabuna Majmouhuna, ashabu na majmouhuna, ala anna afdulahum kulfah al-arba'ati ala tertib al-malkourah, thumma tama al-aserati, thumma ahl al-badarin, thumma ahl al-bader, thumma ahudin, thumma bayati ridwan. Nama, kata Abu Mansur al-Bajdadi. Ashabuna sahabat-sahabat kami Tentunya para ulama Mujma'una Bersepakat Ijma' Atas Anna afdalahum Bawasannya yang paling utama Dari kalangan sahabat adalah Khalifah yang empat Dengan urutan Yang tersebut Yaitu Abu Bakar lebih utama dibanding Umar, kemudian Umar lebih utama dibanding Utsman, kemudian Utsman kemudian Ali. Setelah empat itu, kemudian sisanya adalah enam orang sisa yang dijamin sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil Jannah kata Rasulullah. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Kemudian sisanya enam orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis sepuluh sepuro itu ya setelah mereka. Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa? Zubair bin Awam. kemudian Thalhah. Kemudian dan yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Setelah 10 orang yang dijamin masuk surga Yang lebih utama adalah Ahlu Badri Orang-orang yang mengikuti perang Badar Yang ikut perang Badar Kemudian setelah itu Orang-orang yang atau sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Uhud Kemudian setelah itu sahabat Rasulullah yang mengikuti, eh, mengikuti Bay'atu Ridwan Bay'atu Ridwan Ahem. <clears throat> ada sebuah bait si'ir yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat sebuah bait si'ir yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat yang disebutkan oleh al-Iraqi fi al-fiyatihi fi al-fiyatihi wal-afdalu sid, wal wal siddiku thumma umaru wa ba'dahu uthmanu wa wal-aktharu awfa'aliyun qablahu khulfun huqiyah kultu wa kultu wa aqulu al waqfu jaa'an malik an malikin an malikin fasittatul baqu nafal badariyah wal badarihu fa uhudun murdihu murdihu nah wal afdalu dan yang paling utama adalah as-siddiq itu babak As siddiq kemudian Umar setelahnya Utsman dan ini kebanyakan pendapat ulama ahlus sunnah atau fa'aliyun qalbu qablahu atau ali disebutkan sebelumnya sebelum usman hulfun hukiat ini khilaf yang dihikayatkan qultu aku berkata wa'afu lu awaqfu dan ada yang mengatakan berpendapat alwaqf apa awaqfu yaitu tawaqqu siapa yang lebih utama antara usman dan ali tawaqqu diam dia A apa tidak pun uh, diam. Akjan an Malikin. Ini pendapatnya Imam Malik. Fasita tul Dan setelah itu yang lebih utama enam orang yang dijamin masuk surga. Di setelah di potong empat kelipah. Setelah itu falbadari Yahu. Falbadari Yahu. Yaitu ahlu badar, fauhudin, kemudian ahlu uhud orang ikut perang uhud fal bai'atu murdihi dan orang yang ikut Bayat al-murdi. Yang Allah Ridhoi Itu betul tipuan. Ayatul Kiram rahimani wa Itu tadi beberapa nukilan tentang keutamaan atau sikap seorang muslim terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum dari para ulama kita. Naam dan hal itu yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah wal-ahwa. Dari kelangan si naam Si Arabidah mencelah. naam bahkan mengkafirkan. Mengatakan seluruh sahabat Rasulullah murtad. Kecuali beberapa sahabat saja. Siapa? Di antaranya Ammar bin Yasir. Kemudian Salaman Al-Farisi. Abu Zar. Abu Zar. Mikdad bin Aus dan seterusnya. Yang lainnya kafir. Bahkan si Arabidah mengatakan Abu Bakar berharlannya Qurais, Abu Bakar dan Umar berharlannya Qurais walyadu bila. Naam di rumah-rumah orang Syiah di Iran, naam nama Abu Bakar dan nama Umar jadikan di kelaset mereka. Dan penghinaan-penghinaan yang lainnya yang mereka naam sekte yang dikafirkan oleh para ulama si Arabidah. Mencela Abu Bakar Siddiq dan para sahabat, bahkan menghampirkan mereka. Ini si Arab kita, Ailahat al Qur'an, rahimani, warahimakumullah. Agama yang lahir dari rahim Yahudi, agama yang lahir dari rahim rahim Yahudi yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela para sahabat, mencela istri-istri Rasulullah dan mencela na'ar orang, orang yang membawa agama ini. Rahimani, sekte yang kedua Dari sekte yang Menjatuhkan, mencela sahabat Adalah Al-Khawarij Yaitu Al-Khawarij Yang kata Rasulullah SAW Katakan Dalam sebuah hadis Kilabun Nar, anjing-anjing neraka Kilabun Nar, anjing-anjing neraka Sekte Khawarij mencela Sahabat Rasulullah Mengafirkan sahabat Rasulullah Kemudian A'ilikadul kiram Rahimani wa rahimakumullah Di antara sekte yang lainnya Yang mencela sahabat Rasulullah naam Yaitu An-Nawasib An-Nawasib Kelompok yang mengproklamirkan Dirinya sebagai musuh Dari Ahlul bait keluarganya Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling tahu kedudukan naam sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menghormati mereka, memuliakan mereka, menjaga lisan naam lisan lisannya dari mencela sahabat dari naam me, mengatakan sesuatu yang mengandung Barahallahu fikum pengurangan mereka dan seterusnya. Ayatul karam rahimani wa itu bait syair yang kelima dari si, uh, Lamiyah Syekh Islam Ibnu Taimiyah Warahimahullah Kemudian ayatul karam rahimani wa disebutkan hukum orang yang mencela sahabat. Syekh Islam bin Taimiyah dalam kitabnya Al-Sarihul Maslul menyebutkan beberapa hukum orang yang mencela sahabat. Orang yang mencela sahabat yang mengkafirkan sahabat na'am Orang yang mencela sahabat, mengkapirkan abu bakar atau mencapirkan sahabat, maka yang seperti ini warahmatullahi wabarakatuh atau disebutkan di sini alifatul kiram rahimaniy warahmatullah tentang orang yang mencela sahabat amma maniktarana iktarna bisbih uh, bisbih da'wa anna aliyan ilahun yang siapa ada di sana yang uh, Berpendapat bahwasannya ali itu tuhan ini pendapatnya Abdullah bin Saba Abdullah bin Saba salah seorang yahudi na'am keturunan Yaman Sana ibu kota Yaman Dahulu Adapun sekarang ibu kota Yaman mana? Ha? Adan. Adan. <tuh> Na' Abdullah ibn Saba salah seorang Yahudi yang pura-pura atau menampakkan keislaman yang menjadi awal mula pendiri Syiah Rafidhah mengatakan Ali sebagai tuhan. Atau mengatakan atau ada jika ada orang yang mengatakan Ali sebagai nabi atau mengatakan wa innamaghalatujibril ilu firisalah bahwasanya malaikat jibril itu salah dalam menyampaikan risalah seharusnya yang dapat risalah kenabian itu bukan nabi Muhammad namun Ali malaikat jibril salah dalam menyampaikan risalah fahadalasak fi kufrihi yang seperti ini tidak diragukan tentang kafirnya tentang kafirnya orang yang berkeyakinan Ali sebagai Tuhan, Ali sebagai Nabi atau meyakini Jibril salah dalam menyampaikan risal. Lasak kafiku firi, tidak diragukan tentang kafirnya kata Syekh Islam Nutfahiyah. Bal, bahkan lasak kafiku firi mantawak awafitakfiri, bahkan tidak diragukan tentang kafirnya orang yang tawakuf, abstain, diam abstain dari mengkafirkan dari meyakini atau mengkafirkan orang yang seperti ini. Nah, orang misalnya ada orang mengatakan, anak nggak tahu ya, kafir nggak ya orang yang mengatakan alit itu Tuhan. Anak tawakuf deh, anak tawakuf, anak diam, nggak perberdapat, abstain tentang orang yang mengatakan alah sebagai nabi orang yang mengatakan tentang orang yang mengatakan alah sebagai tuhan mereka jibril salah dalam menyampaikan risalah tamakuf dari mengafirkan orang ini dan ini semua keyakinan syi'ah rafidah maka orang ini la syad kafi tidak diragukan tentang kafirnya juga bagaimana dia tidak mengafirkan? orang yang jelas-jelas Allah dan rasulnya kafirkan yaitu orang yang mengaku apa Menyeru atau menjadikan Tuhan selain Allah Dan seterusnya Itu ayat kira Rahimani wa rahimaku mullah Kemudian Wa kathalika man za'ama minhum Anna al-Qur'ana naksun minhu Ayatin Wa kacamat Au za'ama annalahu ta'wilat Batinatu Batinatun tusqatul a'malal mashru'ah wa nahwa al karamith wal batinah wa minhum tanasikhiyatuhu demikian juga orang yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu kurang Ayatnya, atau menganggap bahwasannya sana terdapat di dalam Al-Quran Tafsiran-tafsiran yang terbatinah, tersembunyi Yang dengan hal tersebut membatalkan syariat-syariat Nah, wa nahu dhalika Atau yang seperti itu Yang mereka ini dinamakan dengan Al-Quramitoh Atau Al-Batiniyah Wa minhum tanasihiyah wa hum la fi kufuhum yang mereka ini tidak ada perselisihan tentang kafirnya mereka. Nah. Kemudian kata Ali Syekhul Islam, wa amman sabbahum sabban la yaqdahu fi adalatihim Barang siapa yang mencela sahabat yang tidak menjatuhkan adalatihim keadilan mereka, tidak menjatuhkan uh, agama mereka. Walafididihim tidak menjatuhkan agama mereka Di sana ada orang Atau celaan-celaan yang tidak menjatuhkan keadilan Yang dengan sebab itu diterima riwayat seseorang Persaksian orang Atau celaan-celaan yang tidak menjatuhkan sahabat eh, Menjatuhkan agama sahabat Maka Bagaimana hukum orang seperti ini? Seperti Mensifati sebagian sahabat dengan pelit Sahabat hulan pelit misalnya Atau lejuban Penakut atau sedikit ilmu Tidak juhud Atau yang semisalnya Maka yang seperti ini Yastahiku ta'dibi wa ta'zir Wa ta'zir Orang yang seperti ini berhak untuk diberikan Adab, pelajaran Di ta'zir 6 Walanahkumu Bikufri mujarodi dalika Dan kami tidak menghukumi Kafirnya Orang yang melakukan semata-mata perbuatan ini. Nah, bentuk takdirnya macam-macam. Ada sesuai dengan kebijakan sultan pemerintah. Misalnya di penjara, dinasihat di penjara kemudian. Wa ala hada yahmilu kalam malam yakfuruh min ahl alim. Kemudian yang selanjutnya wa amman la ana wa kabah mutlakon fa hadha mahall adapun orang yang melaknat sahabat Menjelekan sahabat secara mutlak maka ini permasalahan khilaf diantara para ulama li taraddud li taraddud li taraddi al amr baina la'nil ghaiz wa la'n i'tiqad naham Wa amma man zaawaza dhalika ila anna za'am annahum mirtadu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalila yablughuna bis bid'ati asran nassan aw annahum fasaku 'amatahum fahadhal la raiba 'ayda fi kufrih. Adapun kalau ada orang yang sampai melaknat sampai tingkatan atau menganggap bahwasanya mereka itu murtad Para sahabat itu secara umum Murtad kecuali beberapa Gelintir saja Sembilan, sepuluh orang Seluruhnya Keumuman sahabat murtad Atau beberapa gelintir saja Atau seluruhnya fasik keumuman Fahadala raiba aidil fi kufri Yang seperti Tidak ada keraguan Sedikitpun tentang kafir Si Islam dari Nas ini mengkafirkan si Arabidah Ar Rasulullah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali sedikit. Dikarenakan apa? Mereka kafir dikarenakan mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam banyak ayat Allah meridai sahabat radhiyallahu anhu. Nah, berarti dia mengingkari Allah, mengingkari Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meriduhi mereka Dan mereka rida terhadap Allah Dan menyebutkan keutamaan sahabat Allahu ta'ala a'lam bi-so'ah Itu ayat l kiram Rahimani wa rahimakumullah Begitu juga orang yang mencela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Dengan celaan yang Allah sucikan Dari langit ketujuh. tujuh Waliyahubillah Sebagaimana yang dilakukan oleh syi'a rafidah Naam Sebagaimana yang dilakukan oleh syi'a rafidah Mengatakan Ibunda kita Ibunda yang kaum muslimin Sebagai wanita pelacur Lassakya fi kufri Tidak dilakukan tentang kafirnya orang ini nah, Dan hal ini dilakukan oleh syiah rafidah wal Semoga Allah memporak porandakan syiah rafidah Dan menghancurkan mereka di seluruh tempat Di belahan bumi ini Sebagaimana doanya Salah satu cucu Rasulullah SAW Yang mendoakan kehancuran Mereka atas syi'a Ra'fidah Ayyilifadil kiram Tahimani wa rahimakumullah Itu penjelasan dari Ba'is Su'ir Yang Keempat Keempat Dari kitab Lamia Syekhul Islam Ibn Taymiyah Tahimullah